Így éltem magányosan, anélkül, hogy igazában bárkivel is szót érthettem volna, míg egyszer, hat esztendővel ezelőtt, kényszer leszállást nem kellett végeznem a szaharában. Valami eltörött a motoromban, és mivel se nem volt, se utasom magamnak kellett neki látnom, hogy zöldágra vergődjen valahogyan, és kiavítsam a súlyos hibát. Élet és halál kérdése volt ez számomra, alig egy hétre való ívó vizem volt. Ott dőltem álomra az első este a homokon, ezer mérföldnyire minden lakott helytől. Elhagyatottabb voltam, mint tutaján hajó törött az óceán közepén. Elképzelhető hát mennyire meglepődtem, amikor hajnalban egy fura kis hang ébresztett föl, azt mondta – Légy szíves, rajzolj nekem egy bárányt! – Micsoda? – Rajzolj nekem egy bárányt! Fölugrottam, mintha villám csapott volna le mellettem. Megdörgöltem a szememet, aztán jól kimeresztettem, és egy apró emberkét láttam, egy teljességgel rendkívüli kis emberkét, amint komoly figyelemmel szemlél. A kis emberkének aranyszínű haja volt, Hosszú kék palástja, kard a kezében, és két kis csillag a vállán. Később egy rajzot is sikerült csinálnom róla, csak hogy az én rajzom kétségkívül sokkal kevésbé volt elragadó, mint amilyen a mintája volt. Igaz, nem az én hibámból, mert ami festői pályafutásomat illeti, attól már hat es koromban elvették a kedvemet a fölnőttek, így aztán nem is tudtam megtanulni rajzolni, kivéve a csukott meg a nyitott óriás kígyókat. Ámulattól kerek szemmel néztem hát a különös tüneményt. Ne feledjük el, ezer mérföldre voltam minden lakott vidéktől. Emberkémen pedig semmi jele nem volt annak, mintha eltévett volna vagy halálosan fáradt, halálosan éhes, halálosan szomjas lenne, esetleg halálosan félne. Egyáltalán nem úgy festett, mint egy szerencsétlen gyerek, aki eltévedt a sivatagban ezer mérföldnyire minden lakott helytől. Mikor végre szavamra leltem, azt kérdeztem tőle, de hát, hogy kerülsz te ide? Erre szeliden, és mintha valami nagyon komoly dolgot kérne, megismételte. Légy szíves, rajzolj nekem egy bárányt. Ha valami nagyon lenyűgözően, rejtélyes, az ember nem meri megtenni, hogy ne engedelmeskedjék. Akármilyen képtelenségnek találtam ezer mérföldre minden lakott helytől, és ráadásul halálos veszedelemben. Elővettem a zsebemből egy darab papírost, meg a töltő Hanem akkor jutott eszembe hogy én főként földrajzott történelmet számtant és nyelvtant tanultam, és egy kicsit kedvetlenül közöltem az emberkémmel, hogy nem tudok rajzolni. Annyi baj legyen, felelte, rajzolj nekem egy bárányt. Mint hogy bárányt soha életemben nem rajzoltam, papírra vetettem neki, két rajz közül, amire egyáltalán képes voltam az egyiket, a csukott óriás kígyót. De hogy elképettem, mikor az emberke azt mondta rá, nem, nem, nem elefántot akarok óriás kígyóban, az óriás kígyó nagyon veszedelmes, az elefánt, meg olyan behemót nagy, nálam odahaza minden apró, nekem bárányka kell. Rajzolj nekem egy bárányt. Hát, erre rajzoltam egyet. Figyelmesen szemügyre vette, aztán nem, mondta. Ez már nagyon beteg. Csinálj egy másikat nekem. Rajzoltam egy másikat. Kisbarátom kedvesen, de elnézem, mosolygott. Jó, jó, csak hogy ez nem bárány, hanem kos. <gül> Ennek szarva van. Megint újat rajzoltam. Ez se volt jó neki, akárcsak az előzők. Mm, nagyon öreg. Nekem olyan bárány kell, amelyik sokáig él. Erre már kifogytam a türelemből. Mielőbb neki akartam kezdeni a motorom szétszedésének. Ráfirkáltam hát a papírra egy téglalap alakú testet három lyukkal. Tessék, mondtam, ez itt a ládája, benne van a bárány, amit akarsz. Nagy meglepetésemre egyszerűen felragyogott az arca. Ez az. Éppen így akartam. Mit gondolsz, sok fű kell ennek a báránynak? Miért? Mert nálam odahaza minden olyan kicsi. Biztosan elég lesz neki. Egészen kicsi bárány. Rajsz fölé hajolt. Nem is olyan kicsi. Nézd csak! Elaludt. Így ismerkedtem meg a kis hercegkel.